«Не можу! Їй, Богу, не можу!» «Ірко, ти ставиш на карту благополуччя своєї імперії, створеної з нуля? Ти ж сама її розгойдуєш! Ти ж потім сама себе з'їси живцем за сьогоднішній скандал!» «Не можу! Їй, Богу, не можу!» «Тудух-тудух! дух. Тудух, тудух. Вона врешті... Почала розрізняти обличчя своїх підлеглих, заступників, головного бухгалтера, керівників відділів, секретарки. Реакція різна. Від переляку до погано прихованого торжества. Зламалася таки непробивна скеля Ірина Ревуцька. Нарешті вся пара вийшла. Ірина сіла за робочий стіл і почала нервово перебирати папери. Вона завжди це робила, коли нервувалася. Треба було закінчувати бритке шоу. Як гідно вийти з цієї ситуації? Її мозок гарячково працював, шукаючи відповіді. А пальці тим часом і далі перебирали, розкидані під час скандалу папери, класифікували їх за темами, розкладали кубками на столі, рівняючи по лініїчці і знімаючи невидимі порошинки зі столу. Пауза затяглася. Тудух-ту-дух, тудух Ну тудух, тудух, тудух. Що сказати на завершення, аби згладити конфлікт? Але її комп'ютер, тобто мозок, уперто видавав інформаційну стрічку. Відповідь відсутня, варіантів немає. Ну, маєш хоч щось бути. Відповідь відсутня, варіантів немає. Напроти, ну, перелякані та іронічні очі. Ну, треба щось сказати. Відповідь відсутня. Варіантів немає. І раптом рятівний звук мобільника. Улюблений Моцарт. «Ало?» «Не чую. Хто це?» «Не чую?» Ірина махнула до присутніх рукою, мовляв, вільні. І ті вервечкою вийшли з кабінету. Вона полегшено зітхнула. «Ідеальна розв'язка!» «Ало? Вас не чути?» «Хто?» «Не чую!» «Хто помер?» «Фріда? Коли?» «А коли похорон?» «Завтра?» «Хто це дзвонить?» Назвіться. Ірина сіла на стілець, крутнулася на ньому, повернувшись до вікна, з якого відкривалася панорама столиці, і закурила сигарету. «Померла Фріда!» подруга її дитинства. Це було так давно. Колись, а в іншому житті, якого, може, взагалі не було. Але головним на цей момент було те, що смерть Фріди не та причина, щоб зараз усе кинути і стрімголов помчати до рідного містечка. Який там похорон Призабутої подруги дитинства, вона у відпустку не могла поїхати вже п'ять років, боючись навіть на тиждень випустити з-під контролю свій вистражданий бізнес. І це логічно. Геть нелогічним було те, що вона взяла телефонну трубку і сказала секретарці, «Нехай Петрович зайде до мене». Прийшов Петрович. Ірина ззиркнула на нього і ледь стрималася, щоб знову не розпочати бурю. Водій стояв із виряченими після перепою очима і червоною гіпертонічною пикою. «Геть!» – тільки й просичала вона. І той, немов факір, зник з її кімнати. Але ще несподіванішим для неї самої стало те, що вона, схопивши лише маленьку сумочку, вилетіла з кабінету – на мить затримавшись у приймальні. Це був автоматичний рух. Вона завжди казала секретарці, куди йде й коли буде. Трипонула своїм довгим густим волоссям, проте, не зронивши ні пари з вуст, вийшла з офісу, спустилася ліфтом до гаража, вивела службову машину і поїхала. Поки вона петляла містом, блузка на її спині змокла. Ірина давно вже не їздила сама по місту в години пік. Вона берегла увагу та нерви для бізнесу. Так робив Маджарян. І жінка прийняла цю його звичку, як і багато іншого. Зате, виїхавши на житомирську трасу, вона розслабилася, щосили натиснула на газ, і стрілка спідометра різко смикнулася вгору. Її зупинили лише раз – і все минулося досить легко, адже вона ніколи не шкодувала зелених папірців даїшникам. «За задоволення треба платити».